Bona tarda. Al brenar deixem les verres anar. A la plaça de Rubiré tries, tu tries. Si ballar, dansar, drapar, escoltar, parlar, sentir, escolta el que no es farà. I com conjugar el brenar amb l'eròtica? Vull dir, amb la semiòtica. Eh, nens? Doncs és amb el tema que quins uneix. Sentint-nos vius, vius, sensitius, dius que sí, que sí, que sí, ho vols sentir. Jo us proposo. Fes mandonguilles i desarles a les fadilles veïnes, si vols fer un berenar a sopar. Beu-te la xotxolata desfeta que tenim aquí. Fes pastetes amb la sorra i les galledes dels sols dels arbres de més enllà i pasta i pasta follada per entrar-li el que vindrà. Amb la fruita, tot frueix, es digereix, es paeix. Fruita seca, fruita fresca, fruita de temps, ja sabem que són fruit d'un bon pecat original. De les maduixes, fes la com les bruixes, en canteris. Amb la maduixa, la cuixa es veu que afluixa. No, no et tallis ni un pèl. Dels malindros, mel i intro, intro. Si ens hi malindros de dos en dos. Amb la coca i la cola, res, res. Que som gent de ment, sí, sí, de ment, de ment. Mengeu coca de recapta, de sucre, de vidre, amb compte. I un boci de vi per digerir, això sí. No correu meu compte, com us ho vull dir. Que per berenar, tant se val, tot s'hi val, tant per ball, torn tot s'hi val, tant se val, tot xaval, per les valls, xavals, que si tanta sotana, nata d'at i bon modal, albrarà, Sempre seran reis i reines, els nens i les nenes, els menuts i les menudes, els marrecs i les marregues? La mainada, la gent que amb il·lusió pot menjar-se el món amb gana, i qui s'atreveixi a destronar-se es perdrà el gust del pa amb xocolata. Si el berenar t'està prohibit i has entrat al país de mai més menjar porqueries, sempre et quedarà dir-les, això no engreixa ni perjudica, i practicar-les diuen que allarga la via, la vida agra. Dir porqueries, dir-les, dir-les, sense por, perquè volies. I clar hi així, aquella idea de l'entrepà, de l'aglar, del pinyol madur, no te'n vagis tu. De la llet marrengada, de l'arrengada, de la mare llet quan està trencada. Tot el que tinguis a mà, per deixar córrer. L'únic privilegi que tenim, que sortir-nos, estan ne vius i salvar la nostra realitat. El cas, el cos, el cos a sac, sac i peres, digue'm com i què berenes, et diré l'edat i el tamany i canets. Del pastís, que has sobrat a la nevera. Del plum cake, les galetes menys lleugeres. Amb la llet ho pots sucar o beu a ho tot a dins de tovera i celebrar cada tarda aquests ets petit sense reserva. Que t'has posat perdut, però que no t'has perdut. A berenar, deixeu les berres anar. Al cap de la fi és qüestió tenir bon o mal vi.